І коли воно погасло, душа видалена з фізикального світотвору. Компонується душа з клітин також, і частина їх значним числом мільярдів спряжена з такою кількістю клітин в головному мозкові. Але її власні клітини надзвичайно відмінні. Вони абсолютно невідзначимі спробами людського зору, навіть обстроєного грандіозними лінзами, бо прозорістю належать до незнаної субстанції, в якій внутрі простірній вимірності духовного життя. І самі вони з'являються як психеми і мікророзуми, здібні осмислювати враження всякого роду. Так справляються, наприклад, джмелі чи муравлики. Через свої зв'язки нехай кількістю тисяч повідомляють сусідні клітинки про свій досвід і наслідок взаємодії. Поводяться як мислячі істоти при всій своїй невловимій малості. Можна порівняти Декотрі рослини мають мікроскопічні лінзочки в кожній клітинці, тому здібні сприймати образ Сонця всією своєю істотою. Справді вміщують його в собі, як житло для нього. Так душа здатна вміщувати в собі небесний образ Бога. Жити йому в ній, коли вся очищена повною багатовимірністю, подібна до багатопалатного палацу, в нефізикальних вимірах. А навпаки, в обгрішеності своїй спроможна вмістити легіон демонів. Олег представив свою нотатку. «Я переконуюсь, майстра Гремника про пазурив, як гадаренця один, особливо злобний, ніби скажений собака, але про клітинки душі, їх численність повинна мати структурний принцип. Цікаво, який? Невідомо, зрікається нестріха, а все ж, ймовірно, вступневопорядковий, як в ієрархії, не нашій церковній, а небесній». Нестріха спинився мовою, пригадуючи назви, що їх потім негайно подав. Я поіменую найближче до притоку почуттєвих вражень п'яти родів. Зір, слух, служать мов ангели. Над ними в керівництві – мов архангели. Так діє кожен мікророзум у своїй категорії. І над ними компонуються зверхності, послідовно вгору. Мов, начала, сили, влади, панування і, зрештою, мов, верховні – Царів'я, Серафими, Херувими. Гадати можна, що шість нижчих прикріплені в шести поверхах, шарах мозкових клітин. А три супремні зберігають надматеріальну вільність. В душі при її композиції з небесноподібністю і грандіозною міськістю, як також розкрильністю духовною. Вам видається, мабуть, що тут просто фантастика. «Я врадований, хоч нехай вона», – запевняє Олег, «бо тут виокреслюється здогадно безмірна цінність кожної душі людської, такої навіть, що для порятунку спотребувалася страхітна голгота. Мабуть, складник надзвичайного чуда небесного мають собі клітинки душі, аби діяти як розумні іства, певно, з невідомої нам істотності. Але хто докладно знає? Нестріха небагато повагався чи говорити, як він бачить?» треба визнати, перед нами з'являється вражаючо на чинник самого життя з виявом рисок розумної особистости. То відзагадкової для нас назавжди врожденности з надфізикальної природи, що нам видається недослідимою. Назву її складним терміном, приблизним сяйвнозмисножизність Так приблизно позначує субстанцію, що об'єднує в собі як властивості вся його життя з психічною сутністю. Воно скрізь різною мірою і характеристикою в комплексних видах замикається змістовою одноосібністю навіть в найдрібніших істотках, надаючи здібності орієнтуватися серед всього і доцільно діяти. Навіть при самій тільки частковій прив'язаності до дрібного мозку, наприклад, птахам, вони малоголові, мають велику парапсихічну норму для змисної життєсправності і збережності свого роду. Тож найдивніша річ, відкликнувся Олег. Чи там всюди свій окремий взірець? Так. Свій взірець, клітинки мають його в різному викрої, пристосованому для існуючого з призначеною справотою. Наприклад, паукові примірено до ткання сіті бджолам для труду на квітинах і на стільниках вулика. Скрізь специфічні викрої від замислу творця. Але в нас цей феномен традиційно іменується як інстинкт. Слово, що нічого не пояснює, а заволікає в сутінок.